Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nesta'firu wa namuru bihil wa natawakkalu alayh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu an-nā Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allāhumma salli 'alā sājidahum wa lā ilāhi sājidahum nabāri wasallam ma ba'duh. Fa uzbilāmin shaytān arjim s'millahil rahmanir rahim. Walā asri innal-insān ra fihi kusrin illa ladinā amanu wa amilu salihati wa dawasubil haqim wa dawasubil sabr sallallahu al-azim. Wa qāla Rasūlallāhi sallallahu alaihi wasallam: Ma yuridillābihi khayr yufaqhi fī al-Dīn. Ata'ku mukalla sallallahu alaihi wasallam. Hamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu masih lagi memberikan kita taufik untuk kita datang ke sini meneruskan pengajian kita dan sebelum kita mulakan pengajian kita marilah sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Amin. Allahumma salli <Sess> ala sayyidina <Sess> Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma salli ala sana. Sampai mana? Rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun puasa. Muka surat tiga sembilan jilid 2 Muka surat tiga Bab rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa mempunyai dua rukun asasi Iaitu yang pertama niat puasa Yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkannya Iaitu membatalkan puasa Bermula dari terbit fajar Hingga tenggelam matahari eh. Terbit fajar ni bukan beri terbit matahari Terbit fajar adalah masuknya waktu subuh Fajar tu adalah cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Ketika, maksudnya waktu subuh. Itu dipanggil, dipanggil Fajar. Setengah-setengah orang diingatkan Fajar tu, matahari. Nanti kan matahari terbit buku 7, 7.30, 7.20. Nanti dia, lepas subuh dia makan lagi. Jadi kita terbit Fajar. Fajar tu bukan matahari. Fajar tu adalah cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Kalau nak tengok, kena pergi ke kawasan yang tinggi di sebelah timur lah, pantai timur sana. Tepi laut ataupun di atas kita dah naik gunung tinggi, tengok sebelah timur. Ataupun naik kapal terbang, waktu itulah waktu subuh tu. Cek waktu subuh ke apa, dalam 5-10 minit sebelum waktu subuh, kita tengok perhatiut tu dekat ufuk timur. Nanti ada satu cahaya yang melintang. Um, lebih kurang satu jam lebih sejam setengah lebih kurang sebelum masuk sebelum matahari itu terbit matahari terbit lain terbit fajar lain eh? jadi rukun puasa dua saja tak banyak satu niat puasa yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa lah. ya. tu je rukun dia niat kemudian menahan diri dari perkara yang membatalkannya, apa yang membatalkannya nanti dibahaskan Demi tempoh dia bermula daripada terbit fajar ataupun masuknya waktu subuh sehingga terbenamnya matahari ataupun masuknya waktu maghrib. Okey, yang pertama niat. iaitu kehendak ataupun qasd melakukan puasa. Niat ni bermaksud timbulnya sesuatu dalam diri kita untuk kita berbuat sesuatu, keinginan untuk berbuat sesuatu. Itu dinamakan niat. Tempatnya di hati, tidak cukup dengan hanya melafazkannya dengan lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya. Dalil wajib niat ialah sebab uh, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna malamalubin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Al Bukhari dan Muslim. yang kita lafazkan tu semua selepas sembahyang kenangan-kenangan. kan? Nawaitu saum mawadin. itu lafaz. Di niat dalam dalam hatilah. Bila nak niat nanti dia ada bawah tu kita terbigitau. Sekiranya ia adalah niat untuk puasa Ramadan, disyaratkan wujudnya perkara-perkara berikut. Okey, yang ni bila kita kita bercerita kita bahas bab puasa, maka kita kena tahulah Puasa ni banyak. Puasa ni banyak jenis ada yang wajib, ada yang sunat. Puasa yang wajib tu adalah puasa bulan Ramadan bagi orang yang yang boleh, yang, yang mukallaf lah, yang yang yang apa nih, yang cukup syaratnya. Kemudian puasa kodok juga wajib. Kemudian puasa nazar, kalau kita bernazar maka wajib juga puasa tu. Yang kedua puasa sunat lah. Yang puasa sunat ni macam-macam. Nanti ada bab yang khusus mengenai puasa sunat. Okay, sekarang ini yang dibahaskan puasa di sini, rukun puasa ini, rukun puasa bulan Ramadhan. Kalau bulan Ramadhan, puasa wajib bulan Ramadhan, untuk kita berniat dari syarat-syarat dia. Niat untuk puasa wajib bulan Ramadhan ni, yang pertama, berniat pada waktu malam. Berniat pada waktu malam. Iaitu, hendalah dilakukan kasat ataupun kehendak melakukan puasa ataupun keinginan untuk berpuasa... Itu pada waktu malam iaitu sebelum terbit fajar. Maksudnya sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Sekiranya dia tidak berkasat ataupun tidak berniat untuk melakukan puasa. Kecuali selepas terbitnya fajar. Maka batallah niat dan puasanya itu. Maksudnya kalau dia terlupa nak niat. Sebelum masuk waktu subuh untuk pada hari itu. Maka tidak sah niat dia dan maka tidak salah puasanya. Batallah puasanya dan ketika batalnya puasa bukan berarti dia boleh makan. Dia kena menahan diri juga sampailah uh, waktu maghrib baru boleh makan. Dia tak boleh makan. Dan dia kena qada hendaklah. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit Malam lam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lah Barang siapa yang tidak yubayyit ini maknanya bermalam maknanya berniat pada waktu malam Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya Maksud malam di sini mulai terbenamnya matahari sehingga terbitnya fajar sadiq ataupun masuknya waktu subuh kan macam bila dah masuk masuk kita apa neh besok dah ditentukan ditentukan satu ramadhan tu menteri mulai malam tu kita dah boleh niat lah mananya besok punya puasa belum bila, bila satu ramadhan tu kita dah puasa Lepas tu bila masuk waktu maghrib kita pun buka puasa kan kita buka je puasa boleh terus niat untuk puasa untuk besok hari nah itu paling awal lah niat niat yang paling awal tu setelah kita buka puasa tu kita dah niat dah, besok nak puasa ha, boleh bermula dari situ dah so, itu dah dianggap sebagai malam Sampailah dah sebelum masuk waktu subuh maknanya ada berapa jam lebih kurang uh, 10 jam kan maghrib lebih kurang pukul 7.20 subuh lebih kurang 5.50 lebih kurang dalam 10 jam setengah lebih kurang jadi panjang waktu dia nak niat niatlah bila-bila daripada terbenamnya matahari ataupun masuknya waktu malam tu sampailah sebelum subuh sebelum duit fajar boleh niat Biasanya kalau kita pergi berjamaah semangat raweh dia akan ingatkan kita lah di bagitulah itu sahul mawar banyak kama-kama itu itu lavas untuk mengingatkan suhu kita niat lah tu. penentuan Ini dilakukan dengan menetapkan jenis puasa. Dia hendaklah berazam dalam hatinya untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok hari. Sekiranya dia berniat dalam dirinya dengan semata-mata berpuasa, tidak ditentukan jenis puasa, maka niatnya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya amalan itu dengan niat seperti yang telah dinyatakan sebelum ini Dan bagi setiap orang itu Apa yang telah diniatkannya Maksudnya perbuatan ini akan mengikuti Jenis yang telah dikasatkan Untuk dilakukan Jadi dia kena niat puasa Ramadhan lah Kalau dia niat puasa saja tak cukup macam mana kita semayang kan Kita sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Jadi kalau dia, dia, dia semayang zuho Tapi dia kata sahaja aku semayang je Dia tak sebut zuho asal Maksudnya tak sah jadi puasa pun kena ditentukan saja aku berpuasa ramadhan cuma dari segi lafaz fardu tu perlu disebut atau tidak alamat khilaf disebut pasal apa tidak ada puasa melainkan fardu lah kalau di bulan ramadhan bulan Ramadan ada lagi puasa yang lain lagi dah bila kita kata saja aku puasa ramadhan berarti wajiblah tu. tidak perlu diucapkan saja aku puasa fardu di bulan ramadhan rasmayan kena sebut fardu tapi kalau puasa tak perlu sebut fardu sebab apa tidak ada puasa yang lain selain uh, Yang fardu di bulan Ramadan Dia tak adalah puasa sunat bulan Ramadan Semua yang kita puasa tu jadi fardu Tapi Ramadan kena sebutlah. Yang ketiga berulang-ulang Maksudnya dia adalah berniat pada setiap malam Sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa sebulan Kerana puasa Ramadan bukanlah ibadah yang satu Bahkan ia adalah ibadah yang berulang-ulang Dan setiap ibadah itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri Silah dengan mazhab Imam Malik Kalau mazhab Maliki, mazhab Imam Malik boleh kita niat untuk sebulan tapi ada juga ulama-ulama kita apa ni membenarkan kita untuk memakai pendapat ulama-ulama. Bukannya kita pakai pendapat tu semata-mata. Kita menggabungkan dua pendapat ini setengah pendapat setengah lama. Jadi kita pada apa pada akhir bulan saban tu bila dah ditentukan aa, besok tu Ramadhan, maka kita pun berniatlah berpuasa untuk sebulan. Sebab apa? Bila mungkinlah antara sebulan tu ada hari yang kita terlupa nak niat, maka niat yang sebulan tadi aa, boleh menampung niat yang itu pendapat setengah ulama. Tetapi yang yang muktamadnya, yang, yang yang asahnya dalam mazhab syafi'i mesti berniat pada malam. Kalau dia tak berniat pada setiap malam maka tak salah kuasa dia pada hari esoknya. sebab ada orang kadang-kadang dia bagi alasan. Oh lah, no, nampak tak puas tu pun nak niatlah." Ha. Jadi kalau kita dah kita dah suruh dia niat pada sebulan, maka boleh diterima dari dari sisi pandangan mazhab Maliki. Tapi yang syafi'i yang utama kena niat tiap-tiap lah. Ini cuma berlaku kalau terlupa, dia terlupa nak niat, akhirnya niat yang sebulan itulah yang akan menjadi apa ni penyelamat kepada puasa dia bukan berarti bila dia dah nak sebulan dia dah niat dah sebulan maknanya setiap malam tabih niat lagi dah niat juga cuma nanti kalau terlupa niat jadi yang niat yang sebulan tu boleh ini pendapat setengah ulama tapi bagi yang yang muqtamad tak boleh kena niat setiap malam juga Mengenai puasa sunat, niat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan. Niat sah dilakukan sebelum tergelincir matahari dan sah juga dengan niat mutlak dalamnya ialah hadis Ansyar radhiyallahu Ha, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, "Apakah kamu mempunyai makanan tengah hari?" jawabnya "Tidak." Sabda baginda, "Kalau begitu aku berpuasa tarul Qutni." Jadi kalau puasa sunat, ah ha, dia tak pun dia sebelum masuk waktu Zuhur, sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu Zuhur tu dia boleh boleh lagi berniat. Misalnya dia apa ni? Dia tak makan lagi kan pagi tu tak sarapan lagi sampai pukul 10, pukul 11 tu, tiba dia, eh nak berpuasalah hari ni. Ha, boleh lagi dia berpuasa, bagi puasa sunat. Ha. Iblis dia niat berpuasa, maka jadilah puasa tu puasa sunat. mengenai puasa-puasa uh, yang ada hari-hari tertentu nanti pembahasan dia daripada yang belakang tu nanti ada puasa Arafah, puasa hari Asyura, puasa apa ni? apa ni puasa enam, Syawal, puasa Isnin Khamis, puasa Yang Bait, puasa Dahar, puasa Siti Maryam, puasa macam-macam puasa ada. Jadi termasuklah puasa yang wajib tadi, puasa ramadan dan puasa nazar dan puasa fadok juga. Jadi kalau kita nak fadok pun puasa ramadan, kita kena niat sebelum masuk waktu subuh. Dan kita bernazar pun misalnya, kita bernazar untuk berpuasa, maka kita kena niat juga sebelum masuk waktu subuh. Jadi puasa yang wajib itu mesti diniakan sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau puasa sunat, boleh diniakan sebelum waktu zuhur. Itu yang pertama bab niat puasa. Tengok ada mungkin penambahan-penambahan. Bab -penambahan. sakit, <tuh> kita buat 4 di 1 ada tambahan sini yang saya beritahu tadi tiga sebenarnya ada di sini sebenarnya ada enam puasa wajib tu ada enam ha. yang pertama puasa ramadhan lah yang kedua puasa khodok dah saya sebutkan kemudian puasa nazar dah saya sebutkan tiga ada lagi tiga iaitu puasa kafarah Puasa so, kafarah ni denda-denda bagi orang yang melakukan sesuatu kesalahan, melanggar melanggar sesuatu kesalahan, dia diwajibkan puasa. Ada yang tiga hari, ada yang sepuluh hari. Ha, itu pun wajib. Contohnya orang yang dia bernazar untuk buat satu perkara. Lalu dia, dia melanggar nazar dia, maka dia kena denda puasa kafarah tiga hari misalnya. Itu pun wajib puasa kafarah dia panggil ataupun lagi satu puasa pada haji dan umrah sebagai ganti daripada penyembelihan dalam fidyah ha, nanti dia ada tu kan pilihan tu 3 hari di sana 7 hari setelah balik Kalau dia tak dia tak apa menjalankan sembelihan korban itu nanti maknanya sebagai ganti I kepada amalan dia tu tidak menyembelih, tidak keberang dia kena puasa itu wajib. Kemudian juga puasa istisqa jika diperintahkan oleh pemerintah hakim qadi pada pada zaman itulah. Misalnya negara kita ni negara Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Satu negara yang dipimpin oleh seorang khalifah maka khalifah ingin melaksanakan... Solat istisqa untuk minta hujan Maka diperintahkanlah Hakim pun memerintahkan kepada rakyat Supaya berpuasa Setiga hari sebelum kita melakukan Sunat istisqa uh, minta hujan Maka wajib puasa Ada-ada Enam jenis Puasa yang wajib. Puasa yang sunat nanti kita akan bahaskan. Puasa yang makruh pun ada. Puasa yang haram pun ada. Masya Allah. Tafadal ya, Syekh. A long time no see you. Kaifahal. Umar ada? Umar ada? Jadi puasa apa ni puasa fardu ni maknanya beza dia dengan puasa sunat tadi puasa fardu ni sebelum masuk waktu subuh lah. daripada terbitnya terbenamnya matahari dan sebelum terbit waktu subuh tapi kalau puasa sunat selepas terbitnya matahari selepas tenggelamnya matahari pada malam itu sampailah sebelum masuk waktu zuhur waktu zawal uh... Kemudian puasa Ramadan, puasa yang wajib ni perlu ditentukan lah sama dia dia nak puasa Ramadan ke, atau puasa kafarah ke, atau puasa nazar ke, atau qadok, dia kena ditentukan. kemudian puasa fardu ni tidak boleh digabung-gabungkan tidak boleh digabung-gabungkan aku nak niat puasa nazar sekali dengan ramadhan lah. atau puasa kodok sekali dengan nazar atau puasa kafarah sekali dengan kodok tak boleh fardu dengan fardu tidak boleh dikumpulkan satu persatu dilakukan tapi kalau uh, puasa sunat dia boleh digabungkan dan kita, nak, kita nak pu puasa hari Arafah kan kemudian jatuh pada hari Isnin ah ha, boleh kita niat dua-dua sekali puasa Arafah dan puasa Isnin hmm? contohnya dia dia dia ada qada puasa qada ha, pada bulan Ramadan yang lepas dia tinggalkanlah Tiga hari dia tinggalkan puasa Ramadan dia, dia wajib qada dan kemudian kebetulan dia pun ada aa, kena kafarah sebab dia langgar nazar dia kena denda puasa 3 hari akhirnya dia gabungkan puasa qada tu dengan puasa kafarah tu dilakukan sekali dengan dua niat ni tak boleh faham tak puasa qada tu wajib kan macam contohnya apa ni perempuan dia kedatangan haid pada bulan Ramadan maka dia wajib qada puasa Ramadan dan ketika tidak apa apa ni melaksanakan puasa Ramadan yang qada tu kebetulan pula dia tu dia terkena kafarahlah misalnya dia bernazar tak dapat laksanakan nazar dia dia kena denda. Nazar ni kalau kita tak laksanakan nazar kita kita didenda sama ada beri makan orang miskin ataupun bebaskan hamba ataupun puasa. Jadi dia nak gabungkan puasa kafarah tu wajib, jadi nak gabungkan dengan qada sekali jalan tak boleh. Ha? Ah ha, kalau sunat tak apa? Pasal sunat, dua sunat digabungkan tak apa Antara sunat dan wajib kalau nak digabungkan ah itu khilaf Ada setengah ulamak kata Boleh ada setengah ulamak kata tak boleh Sebab apa Imam Nawawi kata tak boleh Dua-dua nanti tak sah nanti Jadi lebih baik kita kita niat satu cukup Tapi kalau sunat dengan sunat boleh Macam puasa Arafah nak digabungkan kebetulan jatuh pada Isnin ah itu boleh atau ke bulan dalam bulan bulan Syawal yang kita nak niat tadi kan dengan Syawalnya kita niat puadap hari Isnin pula tu lepas tu dan dia apa lagi campur lagi khusus yang lain jatuh pada 13 misalnya kan Yamul Bait 13 14 15 Syawal kita semua, puasa Yamul Bait dia ada satu Yamul Bait tu puasa sunat 13 14 15 setiap bulan Islam lah kemudianlah nak dan Syawal kita pun niat sekali dengan 6 Syawal, bila hari itu hari Khamis ke atau Isnin niat lagi. Boleh. Hmm. Ah kata fardhu lafaz fardhu tak perlu di kalau bulan Ramadan tu lafaz fardhu tak perlu disebut. Tapi kalau kafarah kena sebut lafaz kafarah. Kalau Ramadan kena sebut Ramadan tak perlu sebut wajib kafarah ataupun wajib ramadhan atau fardu ramadhan semayang kena sebutkan kan fardu tak arut puasa tak payah sebut tapi kesebutlah sahaja ku puasa qadar sahaja ku puasa kafarah sahaja ku puasa nazar tapi kalau puasa tapi kalau puasa sunat yang mana ada, ada penentuan dia, hari Arafah misalnya, kita kena beritahu lah, saya nak puasa hari Arafah. Aku nak puasa sunat hari Arafah, ha, kena tentukan lah. Kalau kita tak tentukan, dianggap puasa mutlak saja. Puasa sah, tapi dianggap sebagai puasa mutlak, puasa biasa. Tapi tak dapatlah pahala puasa hari Arafah, dia ada kan khusus semasa puasa pada hari Arafah, ada diampungkan dosa setahun sebelum tahun selepas ha, jadi sebab kelebihan untuk kuasa tu kita tak dapat nanti. tapi kuasa kita salah sebagai pemusnah telak kalau kita, uh, kewajipan kita untuk qada puasa tu memang kita perlu tunaikanlah cuma permasalahannya dia punya kewajipan puasa tu dia dia luas bila-bila boleh kita lakukan tetapi apakah kita boleh mendahulukan puasa sunat daripada puasa Ramadan jadi puasa Ramadan kalau ikut kita kiaskan dengan dengan sembahyang mengikut pendapat yang utama sekiranya dia ada berhutang solat yang fardu yang wajib maka haram bagi dia untuk semahyang sunat itu pendapat yang utama tapi ada pendapat yang kedua lah yang mengatakan makruh saja tak sampai haram makruh sama juga dengan puasalah jadi kalau kita ada puasa yang wajib yang belum kita qadahkan maka kita wajib qada lah dan kalau ikutkan pendapat yang yang yang yang ulama tadi maka kalau kita puasa sunat kita jadi haram lah ataupun yang pendapat yang lain jadi makruh. Masalah kita tak tahu kan bila kita mati. Kita meyakini mungkin ah tak apalah nantilah. Jadi sudah mendahulukan yang sunat daripada yang fardu. Kodok dulu lah Kita qada dulu. Dah selesai nanti sebab pahala fardu tu lebih besar daripada pahala sunat. Orang kat situ yang dia dia, dia keliru tu dia kata rugi lah tak dapat pahala sunat tu. Pahala sunat tak boleh lawan dengan fardu. Semua hidup kalau kita berpuasa pun sunat nak lawan satu puasa fardu yang kita tinggalkan tak boleh lawan. Dan orang yang tinggal satu puasa fardu atau satu semayang fardu. Dia puasa semua hidup untuk untuk gantikan balik aa, nilai puasa fardu tu pun tak boleh. Haa. Aa, jadi kita anggarkan, kita buat andaian berapa tak berapa lama kalau lebih dia akan jadi sunat lah Automated jadi sunat, jangan kurang kalau kita, kita andaikan lah katalah sebulan, selama sepuluh tahun baru sepuluh bulan je Dan kita puasa, puasa, puasa, puasa, puasa. tengok lah kalau, kalau puasa hari lagat, hari-hari kalau tak lagat, selang-selang, tak lagat seminggu dua kali, tengok lah, segi kemampuan Yang kita kerja, orang tu kerja kontrak kerja turuk kan, tak lagat Tengok kalau kita tak buat apa, kita relax, kita puasa. Niat kodol. Sikit, kita anggarkanlah agak-agak buat apa. Lebih pun tak apa, dia akan jadi sunat nanti. Pugilah kalau kita puasa sunat, kita dah ada puasa lah. Kan? Kewajipan tu memang, memang wajib lah. Pendapat jumhur ulama' Kalau pendapat Ibnu Hazm tu yang kata, taubat cukup lah itu. Bukanlah pendapat jumhur ulama' Tapi dia menolak ijma' dan jumhur, tu dia punya masalah. Ah, ada satu lagi puasa itu ada dalam bab itu nanti dibahas bahas nanti dalam ni itu berita, orang tu tahu dan dia mampu disengaja, lepas dia bertambah setiap tahun tu akan di, di samping dia macam tahun lepas punya Ramadan kita tak kodok lagi tahun ni sekarang tak nak lagi masuk Ramadan kan, kita hanya wajib kodok saja kalau tiga katalah seminggu kita 7 hari kita tak puasa tahun lepas punya Ramadan kita wajib qada 7 hari puasa saja. Kalau kita tak puasa juga 7 hari tahun ni sampai masuk bulan Ramadan akan datang ni maknanya puasa yang 7 hari dulu dibawa kepada akan datang dia punya tuntutan qada dia dibawa pada tahun selepas tu. Dan dari situ bermulalah setiap satu hari satu mud. Jadi 7 hari 7 mud. Kemudian kita tak qada lagi kita tunda lagi bagi tahun yang seterusnya lagi dia jadi 14 mud. Puasa tak tak bertambah tapi fidyah tu bertambah. Jadi double 14, bawa lagi tahun lagi satu jadi 21, bawa lagi tahun lagi jadi 28. Tapi itu fatwa itu setengah ulama kata tengoklah pada orang yang mampu, kadang-kadang dia tak mampu. Dia tak mampu, dia sini tak puasa tapi dia dia tak mampu nak berikan fidyah, dia miskin lah maksudnya. Fidyah ni kan kita bagi denda untuk bagi kepada orang miskin, tapi dia pun miskin tak mampu. Ya, ada seorang lama meringankan kalau tak payahlah bayar fidyah yang penting Kodok aja dulu Tapi kalau siapa nak bayar fidyah Ikut yang kata wajib bayar fidyah tu lagi bagus Kemudian nak mengira-ngira tu masalah tu Kita dah 20 tahun yang lalu Tapi ulama kata Yang hanya diwajibkan bayar fidyah tu Kalau dia tahu kena bayar fidyah Kalau dia tak tahu selama ni kena bayar fidyah Cuma dia tahu kena kodok je lah, lah. Tapi dia tak tahu bayar fidyah Maka dia tak wajib bayar fidyah juga Tapi kalau dia nak bayar juga fidyah lagi buat lagi bagus lah Anggarkan sajalah satu mod tu berapa ya berapa berapa gram dia hmm, tak sampai uh, tak sampai sekilo 625 gram ke 675 gram satu mod kalau 10 mod baru kat 7 kilo satu ha. 100 mod baru 70 kilo ha. 70 kilo beras kilo berapa sekarang ini hmm. kita nak tapi tak perlu, tak perlu bayar pada tak tahu juga kita dah tahu kita dah tahu dan kita nak bayar Benda tu boleh jadi hutang, boleh jadi hutang. Boleh jadi hutang maknanya dia tak bertambah lah, dia tak benda tu mod tetap akan bertambah. Maknanya kita dah kita dah apa ni dah tahu berapa banyak mana kita nak bayar kan mod mod fidiah tu. Tapi kita tak mampu masa tu nak bayar, kita bayar sikit-sikit. Bayar sekilo, 2 kilo hantar bagi kepada Baitulmal ke atau tempat nak orang yang layak lah, miskin lah. Dan kita sendiri kan tak mampu nak bayar secara ini benda tu boleh jadi hutang tahun depan kita selesaikan lagi Ada duit kita, kita bayar, ada duit kita, kita bayar. Dia jadi hutang dia tak jadi bertambah lagi. Masalah mud ni agak ni lah ada setengah lama tu ambil yang yang pun yang yang yang yang agak fatua yang agak tegas sikit kena bayar. Bukan dia, ada yang yang ringan sikit sebab orang dengar tu orang takut kena-kena-kena. Aku dah 20 tahun tak pernah puas ni kalau kira-kira dekat ribu mud kena bayar ni, harga harga RM15,000, mampus dia tak nak bayar. Saya pernah sanyalah ustaz saya kat Temerudu ni kita tengok tengok orang macam mana. Bagus kalau dia nak bayar, kalau tak bayar pun tak mampu ke atau dia, dia dengar terkejut dia. Ha. Kita jangan jangan apa, jangan menakut-nakutkan orang dalam agama ni. Ha, 50,000, ha nah, terus tak bayarlah. Dalam dalam bab, contohnya. Sejak melakukan kita melakukan perkara-perkara yang makro ketika kita berpuasa berarti dia mengurangi pahala, mengurangi pahala. Kemudian yang kedua menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah yang pertama, makan dan minum. Puasa terbatal sekiranya ia makan dan minum dilakukan dengan sengaja walaupun makan ataupun minuman itu sedikit. Sekiranya dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka puasnya tidak batal walaupun berapa banyak dia makan atau minum. Jadi kalau makan... Dengan sengaja, minum dengan sengaja Walaupun sedikit, batal puasa Seperti menelan benda-benda ya, yang tersangkut di celah gigi Batal puasa kalau sengaja Tapi kalau tak basah, tak batal, dua pinggan pun tak apa <laughs> Kalau tak sengaja, dua pinggan pun tak apa Yang tahu Allah tak lalakan, dia sengaja tak sengaja Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu katanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa wa inna ma at'amahullahu wa siapa yang terlupa bahawa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum rezeki dialah. Sebab Muslim dan Bukhari. Okey, <coughs> antara lain lagi yang kedua sampainya ain, ain ni sesuatu lah sesuatu yang ada fizikal yang ada apa shape ataupun ain lah, apa mende, mende, jisem ke dalam al jawf maksudnya ini rongga melalui liang yang terbuka, ha, rongga yang terbuka lah mulut, hidung tu bersambung dengan mulut kan. Kemudian yang di bawah itulah. Telinga pun sama juga. Nanti nanti ada pemasaran yang khusus tentang telinga. Maksud ain ialah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Maksud al-jawf ialah otak ataupun apa yang berada di antara bawah halkum hingga ke perut. Maksud liang yang terbuka ialah seperti Mulut, telinga, kubul, dubur Sama ada bagi lelaki atau juga wanita Jadi benda tu sampai kepada jauh Melalui rongga yang terbuka Faham ya? Eh? Sampai tempat dia lah Destinasi dia tujuan dia Tempat yang benda tu sampai Adalah otak Ataupun Yang apa dia, berada di bawah halkum kita ni Sampailah ke perut Dan liang-liang yang terbuka ialah di situ mulut. Maknanya masuk melalui mulut sampai ke perut ataupun masuk melalui telinga sampai ke perut ma ataupun masuk melalui telinga sampai ke otak ataupun masuk ke kubul dubur sama ada bagi lelaki dan juga wanita. Oleh air oleh itu setitik air yang masuk melalui telinga membatalkan puasa kerana ia adalah liang yang terbuka setitik air yang masuk ke dalam mata tidak membatalkan puasa kerana ia adalah liang yang tidak terbuka ini telinga kan kita tengok pun ada lubang kan dia terbuka jadi masuk apa ni air titik ke dalam telinga sampailah ke bahagian dalam dia batin telinga tu maka matal kalau tak masuk ke dalam bahagian batin telinga tak batal lagi lah itu satu masuk melalui lingga tu yang yang tadi yang apa jauh tu maknanya mungkin melalui injection misalnya kan dimasukkan sesuatu ke dalam otak melalui injection benda tu sampai ke otak ataupun dia masuk dia inject dekat apa apa ni kerongkong ke mana bahagian perut dimasukkan apa ke dalam dan benda itu sampai kepada apa ni rongga apa ni jauh dalam, dalam dalam yang disebutkan tadi tu antara kerongkong sampai perut pun batal juga walaupun tak melalui rongga terbuka. Boleh ya, faham? Mana satu tempat masuk tu? Satu lagi anggota yang terbuka. Termasuklah nanti ada yang yang zamaskan dripping tu dipanggil kan. Kalau apa saja jenis injection ataupun dripping yang menyebabkan men, benda tu bertenaga atau seperti istilah lain menggantikan makanan Atau minuman, betul, -betul batal juga. Ataupun peng kalau sekadar injection biasa bukan untuk menambahkan tenaga ataupun air atau makanan, ah ha, itu tak apa. Kalau injection tu injection yang berupa sebagai penambah tenaga ataupun pengganti makanan, memberikan tenaga, ha, boleh itu batal. Ah, ha, kalau pindah darah, derma darah tak ada masalah. Kalau luka ke yang dicek apa? Cek yang macam manis tu kan? Ambil sikit darah tak ada masalah tu. Dia asal hukum dia menahan diri daripada makan dan minum. Jadi kalau orang zaman sekarang ni kan moden, Jadi dia tak perlu makan, tak perlu minum. Dia cuma telan sepajak apa ni. Bukan telan pilah. Telan pil tu makan. Di injection. Masuk melalui urat. Akhirnya tenaga jadi. Jadi dia... Apa ni sama juga dengan natijah daripada kesan daripada makan tu lah. Macam orang tak boleh makan kan. Dia kan cucuk air tu dripping tu bagi dia. Menggantikan makanan lah. Suntikan di lubang dubur membatalkan puasa kerana lubang dubur ialah liang yang terbuka suntikan pada urat tidak membatalkan puasa kerana urat adalah liang yang tidak terbuka dan begitulah seterusnya semua ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja sekiranya perkara ini berlaku dalam keadaan lupa maka ia tidak merosakkan puasa hukum ini dikiaskan dengan makanan dan minuman tapi kalau suntikan melalui urat tadi pun menyebabkan saya cakap tadi, yang menambahkan tenaga seperti masuk air dan sebagainya air itu pun batal Sekiranya lalat atau nyamuk atau debu jalan masuk ke dalam aljauf, maka puasa tidak batal kerana untuk menghindarinya adalah teramat susah. Tengah-tengah menguap, kan? Tak sempat tutup mulut, lalat terbang, boom! Tengah masuk dalam perut. Jadi, tak batal. Tapi kalau dia sendiri tangkap lalat tu pakai mulut telan, batal. Faham, eh? Tengah tidur, mulut tengah-ngar, kan? Haa masuk semua masuk apa masuk dalam mulut landing dalam perut dia sekiranya dia menelan air liurnya puasa tidak batal kerana susah untuk menghalangnya air liur tak boleh ditelan kecuali kalau yang dah melilih keluar dia sedut balik masuk dalam batal Sekiranya dia melalui air liurnya yang bernajis seperti gusinya luka atau mulanya tidak dipersihkan. Sekalipun air liurnya berwarna jernih, maka batal puasanya. Ha, maknanya uh, bukan air liur, air liur yang asli lah ada campur dengan bahan lain. Bila dia campur dengan bahan lain berarti dia seolah seperti minum atau makan juga lah. Ha. Sekiranya dia berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung lalu ia ai tugun termasuk ke dalam aljauhnya puasanya tidak batal jika ia tidak melampau dalam memasukkan air sewaktu mengambil wuduk sekiranya air itu dimasukkan ke dalam aljauh kerana dia melampau sewaktu memasukkan air maka puasanya batal kerana ia adalah perbuatan yang dilarang sewaktu berpuasa jadi bila ambil wuduk kita puasa basuh hidung dan mulut tu lebih kurang je jangan mubalarah dia panggil mubalarah tu maknanya bersungguh-sungguhlah lebih-lebih-lebihan qaraqaraqaraqaraqub tertelan setitik batal Siapa suka buat? Dan bagi tahu dah dalam bab buduk kan. Jangan membalarah bagi orang yang berpuasa. Sekadar masuk, air dalam mulut, kumuh sikit-sikit. Dengan kepala tunduk ke bawah, buang. Ini kepala dongak ke atas. Termasuk air titik batal. Sekiranya terdapat sisa atau kesan makanan di celah-celah giginya. Lalu ia gerakkan oleh ia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal ini sekiranya ia tidak mampu untuk membezakannya dengan air liurnya kerana perkara ini ialah perkara yang dimaafkan dan bukan disebabkan sengaja dilakukan sekiranya dia mampu membezakannya maka batallah puasanya kerana dilakukan dengan lalai dia perasat dengan ada apa? ada sesuatu kat gigi dia, dia pun main-main dengan lidah itu batal sebab sengaja, siapa suka dia pergi main-main dengan lidah, dia dah tahu ada benda kat situ. Kalau dia tiba-tiba telan-telan -tiba, Helio, -tiba, eh asal manis macamnya Helio ni. Ha, itu maknanya dia tak sengajalah. Sekiranya dia dipaksa untuk makan atau minum, puasanya tidak batal kerana hukum ikhtiarnya mempunyai pilihan, sudah gugur. Paksa makan, sebab tak makan, bunuh. Makan, puasa dia tak. Tak batal yang ketiga muntah dengan sengaja. Perkara yang membatalkan puasa ini muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa sekalipun orang yang berpuasa yakin bahawa muntahnya tidak akan masuk semula ke dalam al-jaufnya walaupun sedikit. Sekiranya dia muntah tanpa sengaja puasanya tidak batal sekalipun dia tahu bahawa sebahagian daripada muntahnya telah masuk semula ke dalam al-jauf tanpa sengaja. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man zara'ahu qai'un wa huwa sa'iman falaysa 'alaihil wa in istaqa fa siapa yang muntah tanpa disengajakan sedangkan berpuasa maka dia tidak perlu mengqadakannya dan sekiranya dia muntah dengan sengaja maka dia hendaklah mengqada'kan puasanya masuk sengaja muntah ni dia bergerus gigi kan dia ambil bergerus gigi dia dia celok lidah dia seperti yang dia buat untuk hari hari yang tak puasa lah tiba-tiba pula -tiba, terkeluar itu sengaja tu itu sengaja jadi kalau pulang puasa gosok gigi jangan sampai kita kita apa nama lidah kita lah lidah dan lain-lain tu kalau kita buruh dalam sikit dia akan kan dia akan muntah kadang-kadang dia dah penuh sangat dia dah keluar tu Mana yang penting di sini, sengaja dan tak sengaja. Kita tahu bezalah antara sengaja dan tak sengaja. Perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada tak sengaja pun dianggap sengaja. Macam tadi lah dia tak niat nak telan tapi dia main-main benda tu dekat dalam mulut dia kan. Yang tersanggup gigi gigi tu. Tiba-tiba tertelan. Ha, itu sengaja tu. Ataupun dia berkumur-kumur secara mubalawah berlebihan ketika ambil uduk. Walaupun ditakniaan adalan ditak tapi dibuat benda itu menyebabkan tertelan maknanya perbuatan dia itu sengaja. Jadi itu termasuk juga sengaja. Ha. Ingat kan eh, kalau nak gosok gigi bulan puasa nak pakai Colgate kepala tunduk ke bawah. Jangan berdiri jangan jangan berdiri. Kita buat macam rukuk lah. Ha. Macam rukuk tu, dengan gosok gigi macam rukuk. Kalau nak gosok gigi, pakai call gate, berlang puasa. Itu pun sebelum, sebelum Zohor lah, sebelum Zawal. Lepas Zawal makro. Tapi menurut Imam Nawawi, tak makro. Dan, kena sebab apa? dia akan masuk juga. Kalau kita tegak, kita gosok gigi tegak, dia pasti masuk. Dia akan masuk, mengalir sikit-sikit air, liur tu, masuk ke dalam kerengkung tu. Ke tapi kalau kita dah kumur-kumur, dah selesai, dah buah-buah-buah, besok, besok gigi. Lepas tu kita telan air liuh, rasa macam sejuk-sejuk uh, sikit, manis-manis sikit kan. Ha, itu tak apa. Itu bukan zat dia, bukan Ain. Itu cuma rasa. Rasa tak batal. Jadi yang batal tu Ain. Puasa mandi pada bulan puasa setengah lama kata makruh lah. Kena semakin dekat dengan waktu tu semakin makruh. Jadi bukan tak boleh mandi. Kita lama kata mandi sebelum zauwah. Itu yang setengah anjurkan. Hmm. Tapi tak batal lah, tak batal. Hmm? Oh. Kurus kuasa Pasal apa memang tujuan Tujuan puasa tu nak bagi kita rasa lemah Bagi kita rasa lapar Jadi sesuatu yang menyegarkan kita makruh. Termasuklah minyak wangi setengah malam Kata minyak wangi tu makruh juga Pasal minyak wangi dia bawa dia menyegarkan Jadi dia pun makruh. Itu pun selepas zawal Tapi ada setengah kata minyak wangi tak ada masalah Masalah apa? Menyegarkan ke? Tak tahu lah tengok apa yang ada lah Minyak wangi Jadi itu nantilah perkara-perkara yang dimakruhkan ada ada bab dia. Hmm. Eh, hey, makan sehingga batallah. Batal? Tak boleh. Kecuali kalau di kulung-kulung duk siling. Dia kulung duit syiling, dia main-main dalam mulut dia isap-isap duit syiling. Lah. Itu tak batal. Maksud apa? Benda itu tak terhakis. Tak terhakis. Kalau disapu mas ha? <laughs> sapu krim sikit dekat duit syiling itu, batal. Lah. Kena duit syiling yang berkeladak, hijau. Dia pergi kulum-kulumnya, ada rasa lemak-lemak sikit. Lah. Batal. Korang ni main Kemudian bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala wa qulu washrubu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyad min al-khaitil aswadi min al-fajr summa tamasuya ma ilal layli wa antum aqifuna fil masajid Makan dan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih yang ini cahaya siang. Dan benang hitam yang ini kegelapan malam iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam yang ini maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi mereka ketika kamu sedang berektikaf di masjid. Ini ayatlah. Maksud fajar ialah cahaya yang terbit dengan terang di ufuk langit. Dan dengan itu berakhirlah malam dan bermulalah siang. Sekiranya ia bersetubuh dalam keadaan lupa, maka ia tidak membatalkan puasa. Hukum ini dikiaskan dengan makan dan minum yang terlupa. Nanti dia ada kafarah tu kalau yang sengaja bersetubuh pada bulan Ramadan, dia ada hukum apa ni kafarah dia yang tertentu. Kena puasa 6 bulan berturut-turut. Eh, 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau yang bersetubuh, orang-orang tak sengaja tu tak tahu nak kata. Hmm? <laughs> Tapi saya yang saya tertarik nak ingat kan ayat nampak ni ayat ni hatta yatabayyanakumul lakumul haytul abyad benang putih minal khaitul aswad daripada benang hitam apa terjadi seorang sahabat apa nama dia tak ingat dah miqdad eh siapa nama ada seorang sahabat bila dia apa ni baca ayat ni dia ambil benang hitam dengan benang putih diletak bawah bantal dia. Jadi bila malam tu pagi dia tengok, dia selagi tak nampak benang hitam dan menanti saya itu dia makan. Jadi bila cerita ni sampaikan kepada Rasulullah dia kata, "Lah, maksud benang putih dan benang hitam tu adalah siang dan malam." Nampak tu. Al-Quran ni ada bahasa kiasan. Jadi ulama-ulama yang menolak bahasa kiasan tu, Allah. <laughs> kan? geng-geng ha, itulah yang yang apa mentafsirkan Al-Quran menurut lafaz. Ha, jelas tu ada hadis dia dia tak diceritalah kat sini tapi ada hadis tak, dalam Bukhari dan Muslim. Memang dia seorang sahabat tu dia pergi ambil benang putih benang hitam tu, disimpan bawah bantal. Jadi bila disampaikan kat Rasulullahlah lah bukan itu maksud Al-Quran tu walaupun dia kata jelas, sehingga jelas hatta yatabayyana lakumul haytul abyad, sehingga jelas pada kamu benang putih minal khaitul aswad daripada benang hitam. Jadi dia pun ingatkan pergi ambil benang, bukan maksudnya bahasa ni bahasa simbolik, bahasa kiasan, metafora kan. Jadi Al-Quran tu pakai bahasa-bahasa yang yang yang simboliklah. Jadi kalau kalau kalau dan Nabi ni melarang memberitahu lah bahawa salah perbuatan sahabat tu. Jadi di sini kita tahu lah bahawa Al-Quran tu memang ada ayat-ayat yang yang yang kiaslah majas tu panggil istiarah, majas dan sebagainya lah. Kinayah, istiarah, majas itu dalam balaghah belajar pelajaran mantik. Jadi ada setengah ulama macam Ibnu Taymiyyah tu dia menolak majas, menolak. Tak tahu lah macam mana dia deal dengan ayat ni. Kan? Okey, lagi satu nak bagi tahu bersatubuh. Bersatubuh ialah memasukkan sekadar hasyafah. Ini minta maaf lah, ini fikah terpaksa dijelaskan dengan dengan Tanpa, tanpa, apa? tanpa berselindung <laughs> khasyafah tu yang bahagian atas lah kepala tu lelaki masuk ke dalam kubul atau dubur wanita atau lelaki hidup atau mati manusia atau haiwan definisi ataupun ta'rif bagi bersetubuh tu ialah masuk Sekadar hasyafah Hasyafah itu ukuran kepala yang lelaki punya tu, Kalau dia terpotong hasyafah dia terpotong misalnya Yang tinggal hanya di bagian bawah tu, Itu pun diukur sekadar ukuran hasyafah tu juga Kalau masuk panjang tu, Walaupun satu saat masuk dia keluarkan balik Kepada kubul atau dubur Maksudnya bahkan jalan depan atau jalan belakang Lelaki atau perempuan Maksudnya sesama lelaki pun dibuat misalnya Contohnya lah ataupun perempuan isteri dia ke ataupun yang hidup atau yang mati mayat pun dia buat misalnya ataupun manusia atau binatang kucing pun dia talah misalnya kan maka itu di yang anggap bersetubuh maka batallah puasa dia berhadas besarlah dia dan dalam bab ni batal lah puasa dia hmm memang dia ya, ada persoalan yang timbul itu bab ni lah, bab kafarah dia, puasa dia dah batal dah. ketika puasa dia batal tu, nanti dia pun bersama dengan isteri dia lah, kebetulan isteri dia pun tak puasa dulu batal lah misalnya jadi jadi ada ada dua pendapat di situ, adakah kerana dia bersetubuh di siang hari tu disebabkan puasa, ataupun ada kerana dia bersetubuh di siang hari tu sebabkan bulan tu bulan Ramadhan jadi kalau ada dia tak puasa pun sebab benda tu adalah bulan Ramadan maka dia tetap terkena kafarah itu satu pendapat. Jadi satu pendapat kata lagi kalau puasa kalau dia puasa dia buat benda tu maknanya puasanya terbatal kerana disengaja bus tubuh ha itu baru terkena kafarah. Dan yang terkena kafarah ni hanya lelaki saja perempuan tak kena. Ya. Jadi kalau ikut pendapat yang kedua ni maknanya batal dululah kan tak apa lah pada batal dulu barulah apa ni barulah kita bersetubuh bersama dengan isteri bersetubuh dengan isteri berarti dia bukannya dia bersetubuh tu kerana dia berpuasa dia dah dah batal lah puasa ataupun dia lupa nak niat misalnya maka puasa dia tak sah tak boleh ke dia bersetubuh ada dua pendapat di situlah nanti saya confirm tengok yang mana yang yang apa yang mu'tamad Ya. dia ada dua juga dia ada dua sebenarnya yang penampai yang kedua pun ada dua satu dia memang dah terbatal puasanya mungkin sebab dia tak niat ataupun terbatal kerana sebab lain lepas tu bila dah terbatallah puasa dia maka dia pun bersetubur pada siang hari Ramadan tersebut itu satu lagi satu dia memang sengaja nak bersetubur akhirnya dia dia membatalkan puasa dia dengan makan minum dulu lepas tu pun bersetubur tapi niat dia batalkan tu memang dia nak Senang saja saya bagi penyelesaian lah. Bagi suami isteri yang tak tahan sangat bulan puasa. Pergi bersafar. Suami isteri memang ini bukan benda main-main. Benda-benda kita nak buat-buat. Ada setengah pasangan tu dia, dia tak tahan. Dia aa, mungkin kuatlah dari segi apa ni, dia punya syahwat dia kuat. Jadi dia tak tahan. Bulan puasa tu siang dia tak tahan. Senang je. Pergi bermusafir. Jarak yang cukup lah. Jarak yang cukup sebagai seri temusafir. Maka keluar dia daripada sempadan apa ni? Sempadan rumah dia, sempadan kampung dia tu dah dianggap sebagai musafir. Ah ha, singgahlah di mana-mana hotel mana-mana buatlah. Tak ini jalan punya saya betul. Bukan bukan bukan kita nak ni, bukan nak, nak menggalakkan orang. Mananya ada setengah tu dia tak tahan. Syahwat dia terlalu kuat. Ha, kan? Jadi cara dia dia pergi pergi musafir. Bila dia musafir maka musafir tak wajib puasa. Ya, jadi setelah dia bermusafir. Ya. Tapi ingat dia nak bermusafir, dia kena bermusafir sebelum subuh. <laughs> dia kena keluar daripada kampung ni sebelum subuh. Ya, kalau dia dah kalau kalau dia dah keluar, apa ni? pagi tu dia dah puasa, dia kena sambung puasa dia. Keluar sebelum subuh bagi musafir. Ah. Ya lepas dia mungkin ke kampung ah sewalah hotel mana-mana tapi kena teruskan musafiran dulah lebih pada 90 km 80 km tu jangan pasal apa tu patah balik ah patah Ya benda tu kan benda tu kan ibadah dia musafir yang mubah tak ada masalah ni berlaku zaman Imam Abu Hanifah berlaku pada zaman Imam Bonifat orang datang tanya dia dia kata saya telah apa, telah bernazah bersumpah untuk uh, menyetubuhi isteri saya pada bersiang bulan Ramadan macam nak buat Ibn Sambang senangnya kau pergilah bersafar habis cerita ada jalan penyelesaian dia kan jadi bukan tak ada bagi yang dah apa ni telah bagi kes-kes special kes lah yang Kan? Nah. Tak sampai 12 jam malam dekat lagi maghrib tak, tak, tak sempat nak tunggulah Allah. Tak ada tahanlah pergi musafir. Tapi musafir kena, musafir pulang puasa pagi tu belum puasa lagi. Kalau dia pagi tu dia dah puasa, berarti dia kena teruskan puasa dia. Dia kena keluar sebelum subuh lah. hmm. Sebelum subuh dia keluar. Tapi sebelum subuh tu pun dia, dia dah nak keluar sebelum subuh dah tentu subuh tu dia buat ke situ kau dia macam tak apa. kan, tapi mungkin besoknya lah dia tak tahan kan, besoknya dia takutnya jadi dia mula safir, tiga hari kalau ada orang macam tu misalnya ada jalan penasaran dia ha, bulun lah tiga hari tapi dia ingatlah syarat-syarat musafir tu kena ada jarak tujuan yang yang pasti dan jarak yang melebihi dua marhalah dalam 80 90 kilometer. Dia tak boleh bermusafir tanpa arah, dia tak boleh. Tanpa arah dan tanpa ada penetapan hari itu tak boleh. Tak diberi rukhsah. Jamak qasar pun tak boleh, fasal pun kena wajib qasar. Dia pun musafir tapi tak tahu nak pergi mana, bagaimana bang? Tak tahulah kita. Ha, jalan jelah tu. Bawalah kita ni sampai ke mana-mana. Ah, -mana. itu tak boleh. Itu tak ada tujuan. Tak tahu lepas apa ni, jarak tak tahu Ah ha, memang senang <laughs> Senangnya nak kawal, makan terung banyak-banyak Nak kawal syahwat, makan terung banyak-banyak Makan terung, terung atau terung Ha, kalau kami di pelondok dulu nak cara antara cara nak kawal syahwat dia bagi makan terung. Hai hai makan terung. Seminggu tu 3 4 kali. Terung tu terung. Ha, jadi yang kusyawat kuat sangat tu nak kurangkan makan terung banyak-banyak. Ha hari ni pajeri terung besok sambal terung lusa nak kueh saya, <laughs> ada tu ada nanti, khusus nanti. Ada kitab Sufi healing itu, Sufi healing ataupun uh, perubatan cara Sufi. Dia makan juga, makan mak makanan juga lah melalui makanan tu. Nanti, insya Allah. Ah, ha? kelas khusus Muslimin. Eh? <laughs> Oh dia tak tahu buat ni. Sebab ni kalau tertutup macam tu dia tak boleh. Masuk masuk. Dia dia dia jangan kata Dia tak nak datang Pergi dah ni. Sebab kita tertutup InsyaAllah Dia pergi buka mic sampai kat luar tu baru suruh. <laughs> Okey. Sikit lagi. Oh, dah nak habis lah. Yang kelima, al-istimta. Istimta ni ringan-ringan uh, lah bahasa kita apa? Ringan-ringan. Ataupun, uh, apa dia panggil dalam bahasa? Ringan-ringan lah. Uh, Bercumbu-cumbuan, apa ke nama dia. Istimta ialah mengeluarkan, oh ni lain. Ini istimta lain. Istimta biliat batunya. Kalau istimta tu luas, tapi ini dikata al istim oh, al istimna. Ugh, kan istimta, istimna. minta Maaf. Al istimna. Kalau istimta tu lain. Al istimna ialah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya. Islam boleh percumbuan, ataupun dengan menggunakan tangan. Sekiranya orang yang berpuasa sengaja melakukannya, maka batal puasanya. Tetapi sekiranya berlaku di luar kawalannya, maka puasanya tidak batal. Maknanya dia tidurlah, dia tidur dan mimpi, keluar yang mani, tak batal. Tapi kalau dia buat dengan tangan atau dengan bantal atau dengan menggesikkan dengan peha dan sebagainya, batal. Tangan di sendiri, tangan isteri dan sebagainya lah. Dengan ini dimakruhkan dengan karahah, tahrim. Yang ini makruh yang hampir kepada haram bercium pada siang Ramadan bagi orang yang cepat naik syahwatnya sama ada lelaki atau wanita kerana ia mendedahkannya kepada merosakkan puasa. Ha, jadi makruh tahrim kalau kita ber, ber, apa ni bercium ciuman isteri dengan suami kan. Di bulan yang yang syahwat dia kuat. Dia boleh membawa kepada uh, itulah kepada apa tu dipanggil ah uh, bersamalah bersetubuh mengenai orang yang tidak cepat naik syahwatnya yang utama baginya ialah meninggalkannya demi menutup pintu yang merosakkan puasanya orang tak kuat syahwat pun dia uh, sepatutnya lebih baik dia meninggalkanlah muslim merayakan daripada Aisyah dan lalu katanya Rasulullah SAW telah mencium aku sewaktu baginda berpuasa siapakah di kalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebabnya Rasulullah SAW menguasai nafsunya uh, di sini orang kata tengok tu Nabi pun puasa cium Siti Aisyah boleh kita Sunnah sunnahlah ni <laughs> Jadi cium cium isteri di pulang puasa Sunnah pula dah Habis ni nak ikut Nabi katanya semua Nabi buat Semua nak kena ikut Jadi kadang-kadang ada perkara tu Nabi lain kita lain Nabi tu daripada Seorang yang masuk Boleh mengawal dia macam ni Tapi kita Itu yang saya cerita Siapa yang boleh mengawal nafsu dia Selain daripada Nabi SAW Para ulama berkata, maksud kata Insya'il ialah sepatutnya kamu menjauhi daripada bercium dan janganlah menyangka bahawa diri kamu ada seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh melakukannya. Ini kerana baginda mampu menguasai dirinya dan dapat dijamin apabila baginda mencium tidak menyebabkan keluarnya air mani ataupun naik syahwat ataupun naiknya nafsu. Dan seumpamanya sedangkan kamu tidak ada jaminan terhadap perkara itu. Ada orang cium saja keluar air mani. Ada orang imagine saja keluar air mani. Ha, ni jangan, jangan jangan kita jangan apa jangan kita ni sebab ada orang-orang dia hanya imagine saja imagine-imagine tulp keluar air mana ha, pun baru cium je tulp keluar air ada orang lepas tu dia kita hukum pekah ni pokok rata semua orang kan ha, jadi bila ada golongan-golongan macam tu maka kita kita dilarang lah tapi tak tapi kalau macam dia cium juga tak keluar air hukum dia tak adalah sampai apa ni batal ataupun haram hukum dia makroh lah Haid dan nifas Haid dan nifas merupakan ke keuzuran yang menghalang sahnya puasa Sekiranya wanita yang berpuasa keluar haid ataupun nifasnya pada sebahagian daripada siang Maka batallah puasanya Dia wajib mengqadar puasa hari tersebut Al-Bukhari dan Muslim merayakannya daripada Abu Sayyid Rasulullah SAW bersabda tentang wanita dan baginda telah ditanya tentang uh, ditanya sebab kurangnya agama bagi wanita Baginda menjawab bukankah apabila dia sedang haid Dia tidak sembahyang dan puasa itulah kekurangan aa, wanita dibandingkan dengan aa, lelaki lah. Mana lelaki tu dia sepanjang hidup dia lagi dia baligh, berakal dan apa ni Islam dia beribadah terus. Tapi kalau perempuan walaupun dia baligh, berakal dan apa ni Islam ada mukallakalannya dia tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah solat dan puasa iaitu ketika dia haid. Yang ketujuh gila dan murtad. Gila dan murtad merupakan penghalang daripada sahnya puasa kerana orang yang berada dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian Iaitu kelayakan untuk beribadat. Dia tak terkena tak takliflah bebanan. Mereka yang berpuasa wajib menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang membatalkan ini agar puasanya tersah bermula dari terbit fajar iaitu waktu subuh sehingga matahari betul-betul tenggelam. Sekiranya orang yang berpuasa melakukan perkara yang membatalkan ini dengan sangkaan fajar belum terbit tetapi selepas melakukannya, tangkakannya meleset, maka batallah puasanya. Dia hendaklah menahan dirinya, jadi yani tidak makan, tidak minum dan lain-lain seperti orang yang berpuasa. Ha, mana orang yang berpuasa dia tak sah itu, dia pun kena menahan diri juga macam orang puasa. Sepanjang siang sebagai menghormati bulan Ramadan, dia juga dikehendaki supaya mengkadak puasa tadi. Begitu juga apabila seseorang berbuka pada akhir siang di waktu petang dengan sangkaan matahari telah tenggelam kemudian terbukti bahawa matahari belum tenggelam maka batallah puasanya dan dia wajib menghadapkannya. Faham eh? Sangkaan dia meleset lah. Mana dia kaya, eh belum lagi, belum azan lagi ni. Belum masuk sebuah ni. Dia pun makan. Tak tahu dah azan lah. Maka batallah. Puasanya. Beritu juga kalau dah, dah, dah apa dah, dah, dah masuk maghrib. Belum masuk maghrib. Makan. Rupanya belum lagi. Maka batal lah puasanya. Walaupun dia dah berpuasa sepanjang hari. Wajib dia kalau. Allah ma'alam. Setakat tu je buat puasanya. Nanti kita sambung sikit lagi lepas asa. InsyaAllah eh. Jadi apa itu daripada Allah. Apa tidak baik itu teks pemahaman saya. Saya minta ampun dan minta maaf kepada tuan. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan kita faham apa sampaikan. Tutup majlis Kafara majlis. Subhanahu wa ta'ala billahi la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.